То тим більше пора забирати. А що ти смердючий хами ховав її і заручив потай, ще і благаєш, аби я її не брав? То на тобі. Юносхан вивернув коня і упоріщив старого нагайкою і свинцевим наконечником. Кров заляла і смата зі обличчя, але він а вже не тямив себе. «Ні, ні, ні, не забирай, віддай доньку! На тобі, на тобі!» Зривів Юнос Хан, лупцюючи на гайкою, і невзабарі закривавлений старий захитався на місці, падаючи, тоді з криком кинувся на нього Хамід, і також дістав нагайкою в обличчя, заючився кров'ю, і вже... Не витримав І Данило, а знав, що не мусить, знав, що немає жодного сенсу, бо зараз вкоротить собі віку. Бо то вже все, але в одну мить раптом нічого вже не вартувало для нього те життя. Усе зламалось, усе пропало, усе лишилось нічим. Але була лють і зненависть, жадоба помсти. То було безглуздо, і так, очевидно, було тільки аскери юнусхана винагайкували усіх трьох так, що живого місця не лишилося. Але в руці у Данила був ніж, і цього вже було досить, аби ледь кивнув головою Юнусхан і зв'язали аскери ледь живого Данила і поволочили геть лишивши у дворі Хаміда плакати над непритомним батьком, що лежав залятий кров'ю навзнак посеред двору. Данило спромігся лише сказати, «За що ж ви їх? То ж ваші люди! Ісма вам вірно служив, а то його син і його донька. Майте хоч до них милосердя!» І тут зреготав га Га га, То лише погляньте ви на цього керифа!» Він ще вчить когось. Що і як чинити? Він ще вчить мене милосердю? Сміх розібрав Юнусхана, Хана, і він не міг його стримати й далі. Чи ти розумієш, що є ніщо, Що тебе немає взагалі? Вони ось, він показав рукою на Хаміда і його батька, теж ніщо, але вони хоч вірять в Аллаха, вони його діти, а ти ти ніщо, тебе нема. І на доказ того, що тебе нема, завтра вранці два просто повісять отам от над дженобом на великому дереві. Хамід кинувся Юнусханові в ноги. Милосердя прошу для нього, о великий Юнусхане, милосердя прошу заради того хоч, що батько мого не пожаліли, то хоч його пожалійте. Милості прошу. Тут усі якісь скажені. Кожен хоче вмерти, кожен просить за іншого. Не дбає про себе. Тих хщеня, ти просиш за карифа. Двадцять нагайок йому за невірного. Негайно. Данило лежав у своїй камері-ямі в зіндалі, про яку вже давно і думати забув. Але не спав. Чекав ранку, коли мав загинути. Але й вранці за ним не прийшли. Про Данила на певний час забули. Бо в Ташкент напали кочівники на чолі із Джангази ханом. І Юнус хан повинен був відбиватися від численного ворога. Усі були захоплені обороною. Минуло ще чотири дні. Жангазий хан відступив. Ташкент трохи заспокоївся і до Данила у камеру кинули сусіда, теж приреченого на страту, військовополоненого юного типчака Айдара. Що відволікло увагу юнос-хана від бранців, так і лишилось для них загадкою. Та якось біля отвору у камеру появилась знайома голівка, і Данило стрепенувся то був Хамід. Стражники добре знали його, знали і Данила. Вони знали все. Мнув час і погроза Юнусхана не була виконана. Хамід щодня просився на побачення із Данилом. Врешті-один із них не витримав і впустив його, вважаючи, що Юнусхан, який забрав собі сестру Хаміда, таки пробачив керифа, зваживши на прохання Хаміда і певно що більше його сестри. Хамід приходив щодня. На Айдара він не звертав уваги і якось уже потім. Данило подумав, що хлопці навряд чи здружились би самі, якби не він. Тут вступали у дію закони неприязні між близькими народами, які ще і воюють один з одним. Хамід готував Данилові втечу. Але дуже змарнів і зблід за цей час. Батько його помер від побоїв, кінець нагайки прийшовся просто на скроню, і старий вже не підвівся із долівки. Хаміт відразу порослішав було йому лише близько п'ятнадцяти, а вже життєва біда кинулась йому на плечі злим, розлюченим диким псом і гризла, мучила, і не було від неї ради. Зайнеб лишилася у палаці Юнусхана. Досі її Хамід не бачив. Юнусхан, почувши про смерть ісматаги, Ги, поховати його за всіма законами, прислав Хамідові «Калим за Зайнеб». Але Хамід ні до чого не торкався, чекав на старшого брата з Бухари. Той мав приїхати і вирішити, що буде далі. Старший в родині Рахмат давно дружений, було йому десь років із 25, і він любив Хаміда. Хамід чекав на приїзд Рахмата, бо пригнічений горем, просто не міг і не хотів нічого робити. Вже не відчував він і медресе Кулькидаш, де був кращим учнем у Мулли.